Барон говорив м'яко, але рішуче. «Зрозумійте, Фрекен, є особистий наказ фюрера – не втручатися. Мовляв, хай поляки самі розбираються з українськими націоналістами». І, раптом наблизившись, схвильовано вигукнув. «Боже, які у вас парфуми? У мене паморочиться голова». Зоряна обережно відсторонилася і твердо промовила. «Бароне, українські націоналісти – не терористи. Це більшовики таємно вбивають своїх політичних суперників. І вони ж таки перші відкривачі концтаборів, що існували в Радянській Росії ще за часів громадянської війни 1918 року». Розенберг підійшов до столика. Налив у келихі старовинного французького вина і сміючись сказав, тільки ваша чарівна краса Фрекен рятує вас від такого табору. Та я не певен, що ваша привабливість обезброює всіх так само, як мене. Облиште, далебі бути такою відвертою з Гебельсом це божевілля. А я з ним більше не бачусь. «Це мені відомо, але ви не враховуєте загрозу з боку Магди. Вона дуже мстива!» Він наблизився і зробив спробу поцілувати зоряну шию. «Парфуми ваші, напевне, французькі?» І знову вона вивернулася. «Зрозумійте, бароне, заарештувавши Бандеру, Поляки відтяли голову нашої організації, яка сповідує вашу віру. Це так недалеко глядно. Заспокойтеся, Фрекен, і послухайте мене уважно. Він сів на пуф біля її ніг і, погладжуючи шовкові панчухи, почав говорити улесливо і ніжно. Припустимо. ОУН не терористична організація. Припустимо. Але вона скоїла замах на міністра внутрішніх справ Польщі, генерала Перацького. До того ж, вдалий. Не думайте, що ми вважаємо поляків своїми друзями і збираємось в усьому їм потурати. Ми більше цінуємо прогерманську орієнтацію ОУН. Однак вам відомо, що за польськими законами організоване вбивство – карається стратою всіх співучасників злочину. Тим більше, що виконавця замаху схопити не вдалося. А зоряна відтрутила його руку. А тепер ви послухайте мене уважно, барони. Генерала Перецького вбито 15 червня, а Степана Бандеру заарештовано 14 -го. Невже ви не розумієте, що поляки намагаються скористатися приводом, аби розчавити наш національний рух?» Розенберг поцілував її в шию. «Ах, Фрекен, ви випромінюєте розкіш. Ви той рай, про який мріяв Заратустра. А живете у вузькому колі жалюгідних сепаратистів. Він і сам зрозумів, що сказав зайве. Але було пізно. Зоряна велично підвелася. Розенберг миттєво схопився. З прихованою посмішкою поставила кришталевий келих на пуф, на якому він сидів. Келих відразу перекинувся. Пляма вина почала розповзатися по оксамитній поверхні. «Прощавайте, бароне!» сказала вона срібним голосом, натягуючи довгі мережівні рукавички. «Можете порадити Гейдріхові заарештувати мене. Заразом берете балів у Магди. Але тоді я вже остаточно у вас розчаруюсь. До речі, парфуми мої німецькі». І попрямувала до дверей. «Зачекайте», – вигукнув на вздогін Розенберг, – Зоряна зупинилася, але не обернулася. «Гаразд, Фрекен, я обіцяю зберегти життя Бандері!» Зоряна швидко обернулася, обличчя її світилося.